b o o 72. 72. 72. måste något. måste något. måste. måste. ผมต้องส่งจดหมาย j a g m å s t e skicka ายฉ b นต้องส่งจดหม t ยฉันต้องส่งจด e มายฉมต้องจ่ายค่าโรงแรม jag måste betala hotellet jag måste betala hotellet คุณต้องต้่นแต่เช้า Du måste gå upp tidigt Du måste gå upp tidigt. Kunnat göra m y c k e Du måste arbeta mycket. Du måste arbeta mycket. Kunnat ta en tid. Du måste vara punktlig. Du måste vara punktlig. Han måste t a n k a Han måste tanka. Han måste reparera bilen. Han måste reparera bilen. Han måste tvätta bilen. Han måste tvätta bilen. Han måste köpa. Hon måste handla. Hon måste handla. เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เธอต้องซักเสื้อผ้า Vi måste snart gå till skolan. Råtong byrjar jobbet. Vi måste snart gå till arbetet. Vi måste snart gå till arbetet. Vi måste snart gå till arbetet. Råtong byrjar jobbet. Vi m å s n a å g r j Vi måste snart gå till a r b a r e t Vi måste snart gå till r e t m e s l l a a r e n a r t gå till arbetet. r å Ni måste vänta på bussen. Ni måste vänta på bussen. Pau kun tông rò rót v Ni måste vänta på toget. Ni måste vänta på toget. Pau kun tông rò rót taxi. Ni måste vänta på taxin. Ni måste vänta på taxin.